Isabela Vasiliu Scraba, Andronic, un zburător de timpuri floidiene. Moto Sunt vremuri în care nu poți înainta decât mergând în contra curentului. Mirce Iliade Papa Benedict al XVI-lea dori să avea într-o impozantă sală a Vaticanului tapiseria a bracio cosmico desenată de Camilian Demetrescu, mare admirator al beletristicii Eliadeș, scrisă în exil, tapițerie brodată de soția artistului. Era una din cele zece hierofanii în tehnica goblenului, imaginate de cunoscutul artist român stabilit în Italia, tapițerii goblen, care și azi împodobesc probabil cetatea eternă. Lucian Blaga îi scrisese lui Mircea Iliade să-l felicite pentru splendida realizare a fantasticului în șarpele, lucrare foarte, foarte frumoasă, subliniase filozoful, aflat ca diplomat la Berna. Lucian Blaga mai consemnase în epistola sa din 26 iulie 1937 că tânărul romancier de 30 de ani abordase cu deplin succes un gen deosebit de greu. Finalul romanului Șarpele, cu cei doi tineri adormiți goi într-o tandră îmbrățișare, mi-a amintit de Abracio Cosmico, tapițeria lui Camilian Demetrescu, în care îmbrățișarea dintre o fată și un băiat este astfel realizată încât să poarte gândul spre iubirea divină care susține întregul cosmos. Cu ocazia unei conferințe ținute de zilele francofoniei, vorbisem despre esența numenală a iubirii, hermeneutizând Luceafărul de Atunci observasem că fata îndrăcită de Luceafăr este fără de nume, situată pe un înalt piedestal, schițată vag prin marei frumusețe și prin neamul său ales, ea lasă impresia a fi pe jumătate reală. Numai pe jumătate, de plin conștientă cum este de limitele ei. Dar când duceafărul dispare, moment când se lasă prinsă în mrejele iubirii lui Cătălin, fata de împărat devine întru totul reală. Ea se va numi Cătălina, aleasa lui Cătălin. Piedestalul ei se surpă, însă-și frumusețea-i peste fire apare preschimbată într-o firească drăgălășenie. Îmbrățișarea Dorinei, cu zburătorul fără nume precizat, este eternizată în romanul Șarpele de somnul celor doi în feieria unui timp oprit la cea din tâi rază a răsăritului de soare. Torinei i se păru că se trezește într-o altă viață și bucuria îi era atât de mare încât ochii se împăie în și ploapele căzură grele de somn. În paradisia ca insulă, băiatul, după ce își luă ochii de la soare, încercă fără succes să o trezească pe fată. Vecinătatea soarelui ce sta să răsară, sugerează lumina din împărăția de săvârșite iubiri, care nu este alta decât împărăția lui Dumnezeu. Dorina i-a șoptit somnoroasă să o lasă să doarmă, părându-i se că i vede fața îngândurată și tristă. Și mie mi e somn își şopti el. Nu o să ne mai vedem până la apusul soarelui. și atunci cine știe? Cuvintele erau legate de previziunea din visul dorinei cu mirele pe care nu-l va mai vedea dacă strică vraja, identificându-l pe Andronic cu șarpele. Silvio Andronic o privi cum doarme, zâmbi prelung și se culca alături, cu obrazul odihnit pe sânul ei. Tânărul aviator, cunoscut din pură întâmplare, se dezindividualizează pe insula din mijlocul lacului căldărușan, exact ca în visul în care prietena călăuză îi precizase dorinii că ea îl vede pe Andronic noaptea, când e bărbat frumos și că Andronic îl numesc cei din lumea albă. Pe insulă, fata se dezindividualizează și ea, căci tânărul încercase să-și aminti unde a mai auzit de numele Dorina. Ajunsă pe insula vrăjită de întunericul streveziu al sfârșitului de noapte, eroina romanului Șarpele trăiește în ființa ei adâncă o bucurie copleșitoare, dublată de sentimentul acut, că s-ar fi trezit cu un alt suflet, niciodată bănuit și într-un alt trup mai fericit, mai dumnezeesc. Spirit prin excelență filozofic, Mircea Eliade sugerează în șarpele o nouă posibilă interpretare a poveștii Fata din Grădina de Aur, acea poveste populară cu îndrăgostirea un de o fată frumoasă de împărat, de la care pornise Mihai Eminescu să-și construiască magnificul poem. În domnișoara Cristina, inspiratul prozator, maestru în arta de a-și ține cititorul cu sufletul la gură, rescrisese într-un mod cu totul și cu totul original, nefericită a povestea doi îndrăgostiți de fir deosebite, accentuând, ca și în fără eminescian, pe nepotrivirea dintre cei doi, de astădată cu rolurile schimbată, cu o fată nemuritoare și un băiat muritor. După apariția romanului domnișoara Cristina, Universitarul Mircei Eliade fusese îndepărtat din funcția de suplinitor al lui Naionescu la Catedra de Metafizică pe motiv de pornografie. Căci, devansând timpurile freudiene, în care erau la modă căsătoriile dinainte aranjate, el scrisese în 1936, sub aspect exclusiv erotic, mai degrabă pentru cititorii de azi, ultimii cărora l-ar trece prin minte să-l considere pornograf. În schimb, în latura metafizică, peletristica lui Mircea Eliade e toată scrisă pentru contemporanii săi, mai cult și mai receptivi la idei filozofice decât cititorii de azi. La data când redacta Șarpele, Mirce Eliade, catalogat de unii analfaveți funcțional din Wikipedia ca un politic, își împărțea cam în felul următor: cele 24 de ore: Trei sau patru ore erau alocate odihnei nocturne. În timpul zilei, se ținăra curent cu volumele și cu revistele de istoria religiilor primite de peste hotare rezolvând corespondența de specialitate și scriind colaborările sale la periodicile din țară și din străinătate. Nopțile compunea noul roman care trebuia să apară în două luni de zile. În acea primăvară a anului 1937 se întâmplase să fie pe sfârșite cu îngrijirea editării celor două volume din opera lui Bogdan Petricei cu H.D. Mai avea de redactat doar introducerea și bibliografia scrierilor alese, urmând a fi lansate și ele la sfârșitul lui mai 1937, de ziua cărții, aflăm din memoriile sale. Noua interpretare a poveștii zmeului îndrăgostit de o fată de împărat oferită de Mircea Iliade prin intermediul romanului Șarpele, revine la schema poveștii Fata din Grădina de Aur, pe care analfabeții funcționali din Wikipedia au înscris-o cam prea grebit și simplist în mitul zburătorului. Sintagma de timpuri freudiene, pe care am folosit-o în titlu, indică existența acelor constrângeri sociale care pot fi puse în legătură cu visele dominate de personajul mitic al zburătorului. Chiar Sergiu Andronic a fost perceput de tânăra nevastă Liza ca un fel de zburător ce provocase visuri intense erotice pe care unii recenzenți le-au citat desprinse din context așa cum a și citările din domnișoara Cristina în neamul românesc al lui Nicolae Iorga. Ca oricare alta dintre tinerile din grup, și soția lui Stere sperase să fie ea aleasa tânărului aviator dispărut în același timp cu Dorina. Alertați de Liza, în căutarea Dorinei porniseră cu barca George Solomon, Mănuilă și studentul Vladimir. Pe cei doi tineri dormind goi, i-au găsit o trei deodată, dar numai domnul Solomon a avut curajul să înainteze tremurând. Cum vedem, Mircea Iliade schimbă deznodământul poveștii Fata din Grădina de Aur, pe de o parte sugerând acela o Cosmico, transmus de Camilian Demetrescu în tapițeria Goblen, împotobind la Vatican sala de audiențe, unde sunt primiți șefii de stat. Pe de altă parte, prozatorul filozof mai insinuează și o a doua dezlegare, adăugând urzeala din povestea porcului, care noaptea se metamorfozează într-un făt frumos. Prin intermediul noului bas ar fi introdusă ideea de a iubirii de dincolo de fire, care trece peste orice obstacole spre a se împlini. Noua dezlegare adițională primeia este însă nespus de complicată prin imaginea din vis în care Dorina, trezită și trasă afară din cameră de necunoscută prietenă, se oprește speriată în prag. Citat, îi se părea că dincolo, peste prag, este o apă, o apă ascunsă, dar adâncă, neagră, rece, pe care un ochi nedibaci ar fi luat-o drept covor. Încheia citatul. Scris când deja fusese declanșat scandalul legat de domnișoarea Cristina, în romanul Șarpele, intriga se țese în jurul sentimentului iubirii, sentiment neglijat în clasicul obicei al căsătoriilor dinainte aranjate. Chiar de scântecul de dragoste, acel moto ales de tânărul autor, îi deconspiră interesul pentru jocul iubirii, interes care n-a putut fi anihilat, de scandalul provocat prin intermediul ziarului neamul românesc. Despre Nicolae Iorga, filozoful Blaga era de părere că ar fi fost un balaur cu multe capete. Tot Lucian Blaga scrisese pe undeva că jocul tinerilor este iubirea. Sentimentul complex al iubirii ar fi și tema centrală a romanului purtând în titlu imaginea biblicului șarpe care a ispitit-o pe Eva. Tradus în germană în 1949 și apoi în 1953, șarpele a fost retradus de Mariana Șora în 1990. De la profesorul Naionescu, tânărul Mircea Iade reținuse, că religia înseamnă întoarcerea de la realitatea sensibilă și transportarea centrului de gravitate a interesului vieții noastre dincolo de limitele acestei realități. Conștient că întoarcerea la sacru reprezintă singura noastră cale de salvare, marele istoric al religiilor notează în memorii că în romanul Șarpele a reușit cu totul involuntar să facă perceptibile ideile pe care le-a dezvoltat mai târziu în toate lucrările sale de filozofie și istoria religiilor. Lumea este și ceea ce se arată a fi și totodată un cifru. Teza fundamentală a hierofaniei, a dezvăluirii sacrului ascuns în profan, a fost răstălmăcită de altițări, autor al volumului Mircea Iliade în The Dialectic of the Sacred, Philadelphia 1963, singura lucrare amintită de Andrei Pleșu în textul său din minimalizarea succesului operei filozoficii Eliadește în lumea academică occidentală. Exegetul altițări, s-ar fi autodefinit ca teolog, îi scrisese Mircea Eliade lui Vasile Posteuc. Acest fost elev al predecesorului său era un macerat de Nice, pe care l-a studiat intens, fără să citească nimic altceva, subliniază cel mai prețuit profesor de istoria religiilor din America. Alte n-a putut trece peste niceniana sentință privitoare la moartea lui Dumnezeu. Ca urmare, în cartea sa despre dialectica sacrului, exegetul a împrumutat de la Mirce dialectica sacrului în speranța că profanul absolut ar putea fi transformat dialectic în sacru absolut îi scria Eliade lui Posteoc. În această scrisoare, din 3 ianuarie 1963, Marele Savant îi mulțumește poetului exilat în Canada pentru Le Pelerin Rus, text citit de mai toți auditorii conferințelor de la Mănăstirea Antim organizate de Sandu Tudor între 1945 și 1948. De pe rus îmi vorbise filozoful Anton Dumitriu, care fusese și el la conferințele de la Mănăstirea Antim, împreună cu asistentul său Andrei Scrima, absolvent de teologie după doi ani, fiind deja absolvent de filozofie.